LICIT Nádasék és sásosék egyszerre kívántak meg egy már annyi szép rendszert átszolgált élet után, tisztességben megfestett hajjal, folyton lojálisan forgó szerencséjük alakítgatása mögött, nem feltétlenül luxus, de deregénél és lélekvesztőnél sokkalta áramvonalasabb, kisebb tengerjáró hajó méretű gyönyörűséget, egy aktot. A fedélzet kialakítását épp nekik tervezték. Nyitott halszájból gyönyörködhettek volna a kéklő vagy vadul himbálózó viharba öltözött messzeségben. Mind a kétszer ketten meg akarták venni, nem lehetett tehát kérdés a licit egyik oldalon sem. Juguk van vizet vágni, sőt, hasítani és szántani is. Nádasék ráuntak a balatoni pancsolásra, Sásosék pedig sehogy sem tudták megvenni az egész velencei tavat, pedig rögtön rendeltek volna hármat-négyet belőle. Ezért tűzték ki az árverés napját. Az ilyen kockavetéshez hasonló, idegeket bebuzdító vásárlási párbajokat furcsa ceremóniák előzik meg. Elsősorban hitelképességüket titkosított bankszámláik teljes nyilvánosságra hozásával voltak kötelesek igazolni a licitvezetőnél. Mind a két család teátrálisan az utolsó előtti másodpercben lépett be, csak azért nem várakoztak tovább, mert automatikusan a másik nyert volna. Beléptek, s mint csak versenyeken az órákat, a mérkőzés vezető, mérkőzés volt ez a javából, lecsapta nádaség óráját, akik egyből felajánlottak 5 millió dollárt. Sásosékra hullámoztatta tengerrevágyóknak kiáró tekintetét, és csapott. Ők gyorsan megduplázták a tétet. Nádaség következtek, aztán megint az ellenfél, és csattogtak az időmérők egészen az utolsó előtti ajánlatig. Történt előzőleg, hogy a nádas család benfentes könyvelője számtalan csavaros trükk bevezetésével pontosan megtudta sásoség számláinak végösszegét. 450 millió dollárnál sásosék elkezdtek fehéredni, és bedobták a prestis 500 milliót. Egye fene! Mi lemondunk, nem olyan fontos ez a tengeriteknő nekünk, mondta nádas. Sásos belefehéredett, hiszen éppen most hajította ki minden vagyonát az ablakon, és valami olyat tett, ami csak ilyen személyes árveréseken képzelhető el. Időt kért, mint egy kosárlabda mérkőzésen, és a terem sarkában esdeklő hangon kérte nádast, hogy vegye meg tőle azt a nyavajás jachtot, hiszen így földönfutó lesz, szinte hajléktalan. Gyönyörű jachttal semennyi pénzzel, mit ér az élet. Sásos könyörgött, nádas válaszolt. Hát nézze, fizetek magának 5 milliót, nem kis pénz. Tudja, senki többet harmadszort, már lecsapta a vezető. Nem tehetek róla, hogy 495 millió dollárját veszítette el, de ötöt nyerhet. Gyönyörű motorcsónakot, két vagy három személyeset szép házat vásárolhat magának, és a nyomor szintjére sem kell leadni a életszínvonalát. Beszélje meg a feleségével. A megbeszélés ilyen helyzetben ugyanis időhöz van kötve, a végtelenségig nem tarthatott. Sásosné arca kezdett nagyon hasonlítani nevük növényéhez. Kintól gyötörten bólintott egy fanyarigent. Így történt, hogy az eredeti tulajdonos 500 milliót kapott, a licites 5 milliót fizetett, és a nyertes 495 milliót veszített. Szomorú szívvel javaslom, hogy egy perces néma, szolidáris felállással vagy gyűjtési akció indításával ne nehezítsük saját életünket. Sásosék, majd csak elboldogulnak valahogy, nekünk meg van evezős jaktunk, legrosszabb esetben egy felfújhatós, volt endékás gumicsónak.